Vene taheti valida parteis ja sõtsime No aga seal ees istusid sõiksid vene inimesed ja ütsid vene keeles, et prosim vass <laughs> padnät tois vass za lupa. Aga kahjuks ühtegi kätte ei tõsta. <laughs>